Eguzki urteaga egunon, egunon. beraz eta e, soziologoa zira, Euskal Herriko Universitateko erakazle eta Euskal behin eta beste, gai sozial edo politikoen inguruan eta zure behartzea etorri eta gaur ere berdin, Frantziako aktualitate nausiaz, azken bolada hontan, denaren inguruan solastatuko gira mutuereko islamisten erasoa eta ergaso mehatxuak Gerlan de la Francia batartzun nasionala beharre skuadela behin eta berrez erandu i François Hollande legenda kariak eta Charlie Hebdoen kontrako ekintza armatia hor eta lortu zen nolazpait eta batartzun hoi, Gertik batarsun bat horrek erdio edo arrakalak badituuela iruri du ze aldatu da. Argi dena da e, Char Doen arkako e, atentatu izanlarik orduan bai izan zela benetan e, dei bat luzatu izan zenna, ere mobilizatu ziren e, manifestaldi oso garrantzitsuak eta jendetsuua izan ziren besteak beste parixen, eta e, nazioarteko. E, estadu eta gobernu guruak ziren uziren e, parixen bertan. Bainan, e, giro hori, e, eta batasun nazional giro hori, zeharo e, zapuztu zen, batez ere, ba, e, azaroko e, atentatuak izan zilarik, oso doltsuak izan ziren, eunda hogeita mar pertsonatik gora hil ziren, eta zauritu gari, eta horrek, Ba, azken finean, hori, batasun hori hautsi oposizioa Opozizioa, azizien, eskozere jarrea kritikoa bat edukitzen. Le Republiken eta Le Republikeneko orteizkari nagusiak. Aziziren, ba, zalantzan jartzen, François Londen eta e, baltzen gobernuak hartu zituzten neurriak segurtasuna bermatualizateko. Goberatu behar da, azken hilabeteetan, Frantziak e, bost lege onartu dituela... E, emergentziazko estadua iragarri zuen ba, bataklaneko atentatuen e, ostean, zantinel operazioa martxan jarri du, non amarmila militar e, ba, patrullotzen ari diren zantziako eskualdu eta eremu ezberdinetan, eta horrez e, e, gain, eta nazioartea ere begira, ba hainbat e, operazio militar e, eta batez ere eta gauzatu dituzte Sirian eta Iraken, Estadu Islamiaren aurka legia. Hor ikusten dela, ikusten da azken hilabeteetan, bat biurgune seguritario bat gobetxi duela holandek eta une berean ikusi da, bazken zinean bat asun nazional hori, bat bertan berea geratu dela. Epatu duzu hor hor dint neuri handiak ezariak izan direla, kontrolak mugetan, gune publikoetan armada, polizia eta garda nazional baten sortzea aipatzen da. Azkenian eta segurtartsun neuri hoiek zer balio dute, zer hondorio ba dute funtxean, arazoaren haure buru egiteko? Ba, Agedian geratu da azken finean neuri hoiek ez direla baliak izan besteak. Beste nizako atentatua saiesteko, nizako atentatua... E, Zuertatu e, aintzin, jaanik, segurtasun neurrik egin hartuak ziren, eta atentatu horien ostean ere, e, holandek iragarri duen berritasun bakarra izan da, bazken ba, finean, e, erreserba nazionala osatu eta sendotu eta garatzeko asmoa zuela eta berrikitan, ustailaren horietazortzian, holandek berak iragarri du, ba, guardia nazional bat sortu nahi zuela. Guardia nazional hori osatuko dutenak, izango dira, erreserbista aktiboak gaur egun e, e, uztartzen baditugu ba bai, polizia nazionalean, gendarmerian eta gero gehitubergolitzaiok ere ba, e, armadan e, dauden reservistak a, mila dira aktiboak direnak eta olonen helburua da ba 10000 e, pertsona gehitzea eta e, ba erreserbista hoiek e, ba, osatuko lukete azken finean gaur egungo profesionalek egiten duten e, lana segurtasunean segurtasuna berratze aldera. Eh, argi dagoena da segurtasun erantzuna ez dela nahikoa izango eta ikusten dena da Holandek eta Baltzen gobernuak ez dituztela bi galdera nagusi e, planteatzen. Eh, da zergatik Frantzia Europako beste herriak baino gehiago ikutua den eta bestea da nola explikatzen da azken finean frantses nazionalitatea duten hainbat herritar pres azken finan horlako atentatuak burutzea. Eta horren atzean, badira, bi problematika nagusi bata da, azken finean, François Hollande, boter ere itxu irizizienetik binilatamabian, bera izan dela Bosgarren Republikan, ba, intervenzio militar geien e, burutu dituen e, presidentea, e, hainbat intervenzio militar burutu ditu, Malin, e, Zentroafrikan, e, e, Sirian, e, Iraken, Afganistanen, eta noski, horrek Dakar, ba, azken finean, erantzun bat, ba, muintu jihadisten aldetik zeren interbentzio militar guzti egina eginak izan dira mugimendu islamisten aurka baina biztanleri zibilean ere hainbat heriot zeragindituzte oso informazio gutxi plazaratzen ari da horren inguruan baina kontsideratzen da milaka hil zibil egin dituztela bai interbentzio militar eta noski hori gertatzen delarik arrisku handitzen da ba erakunde eta mugimendu horiek erabaki dezaten azken baina atentatuak ba e, frantsian e, edo taiatorri herrietan e, egitea. Eta beste e, problematikak agerian usten du, azken finan, ba, frantziako e, integrazio eredua, modelo hori, krisian dela, eta bereziki e, ba, etorkinak eta bereien senideak, Ba, diskriminazioak pairatzen dituztela, bestak beste e, eskola munduan, lana hizmentira korduan, bat e, ugeiterak orduan, errepresentazio politiko bat ugeiterak orduan eta noski horrek sortzen duen sensazioa da azken finean pertsona horiek bigarren mailako herritarrak balira bezala eta horren ondorioz frustrazio sentimentua eta aserre sensazioa frantziarekiko eta frantzez estatuarekiko eta frantzez instituzioarekiko areagautzen ari da eta horrak esplikatzen du nola ba, gazte batzuk pres diren azken finean ba, bereien burua sakritikatzeko horreako atentatuak burutzen.